Ya ayahal الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي Hadi Muhammad sallallahu alaihi waala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين مع أشر المسلمين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini kita akan beranjak pada hadis yang keenam dari hadis arbain an-Nawawiyah berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah An Nuhman ibn Bashir radhiyallahu anhuma kata, Saya mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna al-Halal bayin, wainna al-Haram bayin, wabainahumu shdihat, la yaglamuhun kathir min al Fman ittakal shubuhat istabrak lidinhi wa irdi. Wman wqaafil shubuhat wqaafil haram krrai yraa houlal hima yushku an yirtaa fihi. Ala wainna lid kulli malikin hima. Ala wainna hima Allahi ma harimuhu. Ala wainna fil jasad mubagh. Ida salhad salhad jasadu Wajah fasad fasad jasad kluh ala wahyul qalbu. Rawahu al Bukhari wa Muslimun. Dari An Noman ibni Basir radhiyallahu anhu ma beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertabdak sesungguhnya perkara halal jelas dan perkara haram jelas dan diantara keduanya ada perkara syubhat yang samar-samar banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya Maka barangsiapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, ia akan terjatuh ke dalam perkara haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala di daerah larangan Ditakutkan ia akan terseret pada tanah larangan tersebut Ketahuilah Setiap Pemilik Setiap raja ada Daerah larangannya Dan sesungguhnya Daerah larangan Allah adalah perkara-perkara haram Ketahuilah Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging yang bila dia baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Jika dia rusak, maka rusak pulalah seluruh jasadnya. Ketahuilah, dia adalah hati. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, rahimahumallah. Ikhwanifiddin ma'asyur al-muslimina rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan, Hafizahullah Ta'ala. An-Nu'man Ibn Bashir, Radiyallahu anhuma, huwa wa abuhu Bashir bin Amr Al-Ansari sahabiyani. An-Nu'man Ibn Bashir, beliau dan ayah beliau Bashir bin Amr al ansari adalah dua orang sahabat. Dua orang sahabat, ayah atau anak dan ayah sama-sama sahabat. Radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal halala bayinun Wa innal harama bayinun Sesungguhnya perkara halal itu jelas Dan perkara haram juga jelas Perkara haram jelas Dari apa-apa yang dinaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran bahawa ia adalah halal Atau Dinafkan, disebutkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala Alihi wasallam Seperti misalnya Di dalam Firman Allah Jalla Fi'ula Dalam suratul Ma'idah Ayat yang pertama Uhillat lakum bahimatul An'am Dihalalkan bagi kalian Hewan ternak Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan naf tentang halalnya hewan ternak dari onta, sapi, kambing dan peranakannya dan yang lainnya. Wa barakallahu fikum. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul Baqarah ayat 275 wa ahallallahu al-bai' dan Allah menghalalkan jual beli. Maka al-bai' jual beli adalah perkara halal selama jual beli yang dilakukan tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Atau mengandung unsur penipuan, maka hukum asalnya adalah halal. Dan ini termasuk di antara usaha terbaik, sebagaimana Nabi kita ﷺ juga berdagang, beliau berjual beli. Faikhwani fi al-Din, Aazan Allah wa iyaakum maka apa yang Allah Subhanahu wa Taala nafkan bahawa ia adalah halal maka seseorang mengambilnya sebagai usaha mempergunakannya memanfaatkannya selama datang penjelasan dan keterangannya. Qala wa inal harama bayyin wa perkara haram juga jelas yaitu apa yang dinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian pula diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Bahawa dia adalah haram seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, "Hurrimat 'alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillah bih." Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir ayat. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala juga menerangkan dalam surah Al-Isra ayat ke-33. Wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Kecuali dengan hak. Dengan alasan yang benar. Dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan. Memerangi jiwa yang terjaga. Tanpa alasan yang hak. Tanpa dasar yang, yang hak yang dibenarkan. Dalam ayat yang lain Allah Jalla Fi'ala menyatakan dalam surah Al-Isra ayat ke-32 Wala taqrabuz zina innahu kanfahisatan wa sa'at Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina sesungguhnya zina itu adalah fahisyah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan kata syekh al-fawzan hafizahullah kala la taqrabuhu jangan kalian mendekatinya yakni utrukuhu tinggalkan perbuatan zina watrukuhu al-wasail allati tuqribu ilaih dan tinggalkan pula wasilah-wasilah perantara-perantara pendukung-pendukung perangkat-perangkat yang bisa mendekatkan kepada perbuatan zina seperti memandang bersendiri dengan wanita yang bukan mahram. Ekuan sidin, ma muslimin rahimani wa rahimakum Maka atau demikian pula Allah sebutkan. Wa halalullahul bayi wa haram riba dalam surah al-baqarah 275 dari lanjutan ayat tadi yang sempat kita baca dan Allah subhanahu wa taala menghalalkan jual beli wa haram riba dan mengharamkan riba maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nafs tentang haramnya riba. Maka apa yang Allah terangkan atau yang diterangkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu perkara halal kita ambil dan apa yang Allah dan Rasulnya terangkan bahwa dia adalah perkara haram maka kita tinggal. Tidak ada di sana ruang untuk ragu, untuk bingung, untuk goncang. Kecuali orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan dan awal nafsu. Dia akan berada dalam keraguan-keraguan. Ketika mendapati nas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fil din ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyatakan qala wa bainahuma mushtabihat dan diantara keduanya ada yang Syubhad ada yang samar-samar. Ya'ni hunaka umurun mustabihatun Bainal halal wal haram. Di sana ada perkara-perkara syubhad. Di antara halal dan haram. Tidak diketahui. Ini halal ataukah haram. Karena tanazda afihal adillah. Dalil saling bertolak belakang, bertentangan. Wahirnya, namun hakikatnya tentunya tidak ada dalil yang saling bertentangan. Tapi kadang dalam pemahaman kita nampak dia sesuatu yang bertentangan dan bertolak belakang. Satu dalil menyebutkan atau menunjukkan dia halal. Dalil yang lain menyebutkan dia haram. Maka inilah diantara sebab yang menjadikan terjadinya perselisihan di kalangan ulama. Sebagian berfatwa boleh, sebagian berfatwa haram. Karena masing-masing pihak menguatkan sisi yang sebelah sini sesuai dengan dalil yang tampak bagi mereka. Rahimahumullahu ta'ala. Maka ini tersamarkan. Tidak diketahui ini halal ataukah haram. Maka, jika menjumpai yang demikian, jika menghadapi situasi yang demikian maka ditinggalkan sebagai upaya berjaga-jaga dan bentuk kehati-hatian untuk terjatuh ke dalam perbuatan dosa sampai perkaranya jelas sampai perkaranya jelas Maka ketika sudah jelas bahwa ini haram ditinggalkan dan ketika jelas bahwa ini adalah halal maka diambil. Adapun sesuatu yang belum jelas yang masih tersamarkan maka barakallahu fikum sebagai bentuk kehati-hatian Maka perkara tersebut ditinggalkan. Kemudian kata Syekh Fauzan, hadithoh Allah Taala, "Kata, 'Tidak tahu mereka banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya, lianna aksaran nasi johalun, karena kebanyakan manusia memang jahil." Manusia jahil. Manusia itu bodoh. Tidak mengerti, tidak mengetahui. Mereka tidak mengerti metode pendalilan dan cara mentarjih, Menguatkan sebuah persoalan. Tidak mengerti jenis-jenis dalil. Dan bagaimana cara pendalilan terhadap dalil yang dia jumpai. Terkadang didapati sebuah dalil. Ternyata tidak tepat untuk dijadikan sebagai alasan terhadap sebuah perkara tertentu. Ucapan beliau sallallahu alaihi wa sallam. La ya'lamuhunna kathirun minal nas. Banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Dalla ala, ala annal khalila minal nasi ya'lamuhunna. Ya Menunjukkan bahwa Yang sedikit dari manusia mengetahuinya. Atau. Ada manusia yang mengetahuinya dan jumlah mereka sedikit. Jumlah mereka sedikit. Siapa mereka-mereka yang sedikit tersebut? Mereka adalah ar-ratikuna ilm. Orang-orang yang memiliki kekokohan dalam keilmuannya. Mereka adalah para ulama'ar-rabbaniyum. Mereka mengetahui perkara syubhat tersebut. Apakah ini halal? Ataukah ini haram? Yang demikian ini barakallahu fikun. Disebabkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka berupa ilmu dan pemahaman. Mengetahui kawaid-kawaid, faedah-faedah, pendalilan, dan untuk menguatkan suatu permasalahan. Mereka tahu dan mengerti dalil, serta tahu bagaimana cara pendalilan Metode pendalilan atas dalil yang mereka jumpai, yang mereka dapati. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufiq kepada para ulama. Maka barang siapa yang jelas baginya ini sebuah perkara haram, diambil. Yang jelas baginya ini perkara haram ditinggalkan dan yang tersamarkan sa'innahu yatawakf anha dia tawakf abstain ini sikap ketika menjumpai perkara subuhan. Oleh kerana itu Nabi s.a.w. Ala menyatakan فَمَنِتَّفَ الشُّبُحَاتِ A'i maknanya adalah جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وِقَايَةً Ia menjadikan antara dirinya dengan perkara syubhat itu paming Menjadikan dirinya dengannya sebuah penghalang. Yang berarti apa? Wahiyya at tinggalkan. Artinya, maknanya adalah tinggalkan. Maka barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubuhat faqadistabara alidinihi wa irdi. Dia telah membersihkan dirinya. Dia telah mensucikan agamanya dari mengerjakan perkara-perkara haram dan mensucikan, membersihkan kehormatannya. Perhatikan Barakallahu Fikum. Orang yang demikian ini kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Fakadista Bara Alidinihi wa Irbid. Sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Maka barang siapa yang meninggalkan perkara shubuhat. maka akan terwujud padanya dua hal. Satu, din, yakni, taharatuhu wa nazahatuhu. Kesucian, dan kebersihan agamanya. Dan wa taharatul irf, kesucian, dan kebersihan, kehormatan dan harga dirinya. Maka barakallahu fiikum. Dua keistimewaan yang besar ini. Maka dua keistimewaan besar ini, kesucian agama dan kesucian harga diri dan kehormatan akan mengharuskan Mewajibkan bagi seseorang untuk tidak isti'jal. Fil umur. Allah yata'ajjala fil umuri. Hatta lahu amruha. Jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Sampai perkaranya dan urusannya jelas. Wajah roanna saya khalifunatinya bila dia melihat manusia berselisih padanya. Fahaza yusti bi anha halalun yang ini berfatwa bahwa ini halal. Wahaza yusti bi an bi anha haramun yang ini berfatwa dia adalah haram. Tawakkf. Wabtajid anha. Tawakkf. Penjauh darinya. Lian al khilaf dalilun ala annaha mushtabahatun liannal khilafah fiha dalilun ala annaha mushtabahatun terjadinya perselisihan dalam perkara itu sebagai tanda bahwa ini syubhat kemudian kata beliau Waqa' Qala, wman waf' fi shubuhat waf' fi Siapa yang terjatuh ke dalam perkara shubuhat, ia akan terjatuh ke dalam perkara haram. Ida tsa'helta fi al mustabihat, wa ahdtaha, wa qulta ma jamafihaa khilafun fara'da fiha. Bila engkau bermudah-mudahan dengan perkara subuhat, engkau mengambilnya dan engkau menyatakan selama masalahnya masih dipersidisingkan, Ya berarti tidak mengapa. Maka yang demikian ini kata Syeikh Hafizahullahu Taala Fahadaiy Juru Kaillaanta Kaasil Haram ini akan menyeretmu. Untuk terjatuh ke dalam perkara haram, karena bila engkau bermudah-mudahan dengan perkara syubhat, pada akhirnya engkau akan bermudah-mudahan dengan perkara yang jelas-jelas haram. Wahda khatarun adzimun ini bahaya besar, bahaya Besar. Ketika manusia bermudah-mudahan, bergampang-gampangan dalam perkara yang diperselisihkan, maka dia akan berani untuk menerjang sesuatu yang sudah disepakati keharamannya dan ia benar-benar tidak menjaga agama dan tidak pula kehormatannya maka ini barakallahu fikum kata Syekh ini adalah bencana musibah yang terjadi saat ini fa sebagian mereka menyatakan ma dama fi selama masih terjadi khilaf tak ada di ayat kau lin Sheikh tu minal akwal untuk mengambil pendapat manapun yang aku inginkan dari berbagai pendapat yang ada. Nakulu lah kita katakan kata syekh. Hafizahullah tidak. Bala alaikah anta taharro al halal bahkan yang wajib bagimu adalah memeriksa, menyelidiki yang halal, memastikannya. Karena perbuatanmu itu tadi, sikap demikian yang ada padamu ini. Akan menyeretmu untuk terjatuh ke dalam perkara haram, dan engkau benar-benar tidak menjaga agama dan kehormatanmu, sehingga wal khilafu la yusawigu alaikal wukufi hada shay' adanya perselisihan. Bukan berarti membolehkan bagimu untuk terjatuh padanya. Lah. Berhati-hatilah. Pastikanlah. Agar engkau tidak terjatuh ke dalam penyesalan. Ikhwan Fiddin, a'azzakumullah. Ma'asyur al-muslimina rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seseorang, kata syekh bila ingin melewati sebuah jalan dan dia tidak tahu apakah jalan ini aman, tidak ada begal padanya, tidak ada binatang buas ataukah tidak. Sama sekali kosong. Tidak punya pengalaman. Maka hendaknya dia menjauhinya. Karena perkaranya masih samar bagi dia. Dan kemungkinan tidak aman. Kemungkinannya tidak aman. Tinggalkan. Ini dalam perkara dunia. Hendaknya jangan memaksakan diri. Jangan menjerumuskan dirimu. Ini kata syekh hafizahullahu ta'ala dalam perkara dunia. Fa kaifa fi amri di al huwa a'zam. Lalu bagaimana dengan urusan agama yang jauh lebih besar. Maka hadis ini padanya terdapat pelajaran dan penjelasan tentang penetapan al-wara sifat kehati-hatian. dan bahwasanya manusia sangat bagus untuk mengambil memegang sifat al-wara' berhati-hati, memiliki kewaspadaan yang tinggi karena itu lebih selamat baginya dan lebih menjauhkan untuk dia tergelincir pada kesalahan. Wallahu taala a'lam bissawab, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi amalan kita, menerima amalan kita. Allah jadikan semua yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin Ya Rabbal Alamin. Masih tersisa penjelasan dari hadis ini. InsyaAllah Ta'ala semoga Allah mudahkan kita lanjutkan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Amin. ya rabbal alamin jazakumullahu khairan subhanakallahu wa bihamdika ashhadu alla an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi